Caseta nouă, fața B. Scriu nota de mai sus dintr-un fel de obligație de copist. Azi dimineața aș fi scris-o cu bucurie. Eram încă amuzat de gândul piesei care era prezent viu. Dar acum e seară și după această lungă zi care a trecut, încă o zi, încă o zi și toate sunt lungi, mă simt obosit, extenuat, covârșit de tot ce se întâmplă, de tot ce ne așteaptă, de tot ce nu mai am nervi să suport, să ascund, să tac. Și în asemenea săr, gândul că s-ar putea să scriu cândva literatură, mi se pare stupid, mă simt groasnic de bătrân de uzat. Sâmbătă 5 aprilie 1941. Retragerea englezilor de la Bengazi mi-a dat o noapte de insomnie. Era un front pe care îl socoteam lichidat. Lovitura mi s-a părut grea nu prin ea însăși, ca pierdere teritorială, ci prin semnificație. Așadar, era posibil ca la Tripolis să se recreeze o forță ofensivă, să se primească noi trupe și materiale, să se pregătească un contraatac și englezii, cu legendara lor proastă informație, să nu știe absolut nimic în așa hal nimic încât să retragă toate trupele spre Eritrea și poate spre Grecia, lăsând Cirenaica neapărată. E posibil acum ca întreaga cirenaică să recadă în mâna italienilor, dublați de nemți. O luptă pentru recucerirea ei va trebui dată din nou cine știe când, după completa ocupare a Eritreiei și a dar e de văzut dacă între timp, izbucnind războiul în Iugoslavia, englezii vor mai avea trupe disponibile de trimis în Libia. Toate aceste raționamente le fac azi, Ieri și mai ales al ieri, eram incapabil să fac vreun raționament. Mă deprimase prea mult vestea atât de neașteptată. În Abisinia, englezii au ocupat astăzi Adua, înaintarea spre Addis Abeba continuă. Zi de vară, cald ca în iunie, mă gândesc cu nostalgie la Balcic, dimineața plimbare cu Matlena Andronescu pe la lacul Floreasca. E agreabilă și amuzantă, dar știu bine că mă voi obosi repede de ea. I-am spus cu sinceritate că nu-mi place să cunosc oameni și, într-adevăr, nu-mi place, n-am ce să le cer, n-am ce să le dau. Duminică 6 aprilie 1941 Proclamația germană anunțând războiul contra Iugoslaviei. Seamănă perfect cu proclamațiile date înaintea invaziei Poloniei, Norvegiei, Belgiei, Olandei. Trupele germane au primit ordini să restabilească ordinea în Balcanii, spune Hitler. Sârbii vor rezista, dar cât? În momentul acesta, trupele germane au atacat Iugoslavia și Grecia. Nu se poate ști deocamdată nici pe unde, nici cu ce forțe. Până diseară vom avea știri. Seara Belgradul bombarda de două ori, dimineața și după masa. Comunicațiile întrerupte, postul de radio mut, nicio știre directă de acolo. În Grecia, atacul se dă prin Tracia și Macedonia. Pentru moment, se pare că înaintarea acolo nu e fulgerătoare. Rușii au semnat aseară cu sârbii un pact de neagresiune și amiciție. Turcia rezervată. Nu cred că va întreprinde ceva înainte de a fi direct atacată. Addis Abeba a fost cucerită de englezi. E o veste care ieri mi s-ar fi părut de extremă semnificație, dar care acum, sub avalanșa noilor fapte întâmplate, nu ne mai emoționează. Luni 7 aprilie 1941. Mereu nicio veste de la Belgrad, comunicatele germane nu dau nicio indicație geografică, până unde au înaintat, pe unde, iar comunicate iugoslave nu sunt. Mă tem că în Iugoslavia se va repeta campania din Polonia, bombardamente masive care dezorganizează comunicațiile, taie legăturile, dislocă armatele, fărămițează țara înainte de a fi putut măcar să ia cunoștință de existența războiului. Despre un atac iugoslav spre Albania, singura acțiune ce era de așteptat, niciun semn până acum. E posibil ca întregul război din Iugoslavia să fie terminat în 5-10 zile, fără nicio bătălie propriu-zisă și, în orice caz, fără ca un front să aibă timpul de a se desemna. Poate că în Grecia lucrurile vor decurge altfel. Salonicul va cădea probabil repede, dar spre sud e cu putință să se stabilească un front și e singurul lucru care contează. La urma urmelor, nimeni nu e destul de nebun să spere că nemții nu vor ocupa Grecia. Întrebarea este în cât timp, cu ce pierderi? Dacă războiul din sud-est i ține pe nemți aici 4-5 luni, obligându-i la eforturi și sacrificii serioase, războiul acesta, chiar victorios, ar fi pentru ei o foarte proastă afacere. Dar dacă termină repede aici, atunci el ar putea fi în aprilie 1941, ceea ce a fost în aprilie 1940 războiul din Norvegia, prologul unei mari ofensive în mai-iunie pe frontul decisiv din Occident. Sunt plin de temeri și griji pe care nu mi le pot ascunde. Mă și irită optimismul celorlalți. Sâmbătă seara am dinat la Alice Teodorian cu Tudor Teodorescu Braniște, ziarist și scriitor. Hillard, notă, Richard Richie Hillard scria comentariile politice în revista Fundațiilor Regale. Am încheiat nota. Și Aristide. Toți trei siguri de victorie. E adevărat că nu începuse încă noul atac german. Pentru ei nu pe îndoială. Eu însă sunt terrificat de tot ce se poate întâmpla. Încep din nou zilele și nopțile groaznice de anul trecut. Ciudate bombardamente iugoslave, dar sunt iugoslave. La Sofia, Timișoara, Arad și Budapesta. Nici strigăciuni, nici victime. Provocare, strigă Berlinul. Se spune că nemții țin neapărat să arunce asupra sârbilor Bulgaria, România și Ungaria. Iar și al alteier s-a vorbit mereu despre mobilizare generală. Astea la Ateneu, un mat au spasion de război. Multe tăieturi care reduceau întregul oratoriu cam la o treime. Lipsea, între altele, Ich will bei meinen Marți 8 aprilie 1941, un comunicat grec anunță că iugoslavii se retrag pe frontul din sud și descoperă aripa stângă Elena, nicio indicație despre o rezistență coerentă iugoslavă. Angoasă, tristețe, singurătate apăsătoare și peste toate voința, mai mult principială, de a rămâne totuși în picioare. Miercuri 9 aprilie 1941. A căzut Salonicul. Întreaga armată greacă din Macedonia răsăriteană rămâne tăiată de restul țării. Va fi nimicită sau va capitula. Altă ieșire nu există. Belgradul este un morman de ruine. În sudul Iugoslaviei, ca și în nord, mari distrugeri, mari retrageri, mii de prizonieri. Totul se prăbușește în În Eritrea, englezii au ocupat Masaua, dar în Cirenaica au pierdut Derna. Loviturile groasnice pe care le primesc acoperă și fac succesele reportate în tot timpul iernii. Încă o dată Germania face impresia de a fi o putere inexorabilă, demonică, strivitoare, impresie generală de năucire, de neputință. Zile amare, cu vechiul lor gust de cenușă, cu lacrim pe care nu ți le îngădui din mândrie, dar nu pot spune că sunt disperat, obosit, apăsat, abătut, dar nu a ajuns la limita speranțelor. Joi 10 aprilie 1941. Zi de toamnă. Frig, ploaie, umezeală rece de noiembrie. În casă e cald, dar nu mă mai simt acasă. Peste 10 zile va trebui să o predau noului chiriaș. Chiar de săptămâna viitoare voi începe să-mi transport lucrurile. Încă nu știu unde. Mi-ar fi făcut plăcere să am o cameră acasă la mama, dar apartamentul lor e prea mic ca să-mi poată oferi altceva decât un pat. Nici cărțile, nici masa de lucru, nici dulapul cu haine nu încap acolo. Nu știu dacă propunerea pe care mi face Sasha Roman de a-mi da o cameră la el e destul de serioasă. Nu vreau totuși să stărui prea mult asupra părerii de rău de a-mi părăsi garsoniera. Mă simțeam bine aici. Eram singur. Eram destul de lăsat în pace. Nu știu cu ce voi înlocui această singurătate. Un refugiu pentru moment voi găsi totuși undeva. În oricât de proaste condiții, poate că nu va fi mai prost decât la Valea lui Soare. Nu pot spune despre mine că sunt prea brav. Mizeria fizică mă sperie, ca și mizeria morală. Nu sunt făcut pentru a pribegi. Iar dacă, la capătul acestei pribegiri, nici măcar nu poți întrevedea odihna, salvarea, la ce bun toată zbaterea, toată suferința. Totul e cenușiu astăzi, totul e dezolat. Aș vrea să dorm un somn lung, toropit, de plumb. Duminică de 13 aprilie 1941. Războiul din Serbia e confuz. Nu se poate ști dacă sunt lupte, unde sunt și între ce forțe. Comunicate iugoslave nu există. Singurele informații vin de la Berlin, Roma sau Budapesta. Nici englezii de la Atena nu par a cunoaște situația. Zagrebul a căzut din primele zile. A urmat o proclamație de independență a unui așa zis stat croat. Italienii au ocupat Ljubljana. De la lacul Ohrida au făcut joncțiunea cu nemții. Despre un atac sârb asupra Albaniei nici vorbă nu mai este. Ungurii au trecut și ei granița Iugoslavă vineri, ca să protejeze populația maghiară. Se vorbea ieri și al despre un atac românesc de același gen asupra banatului sârbesc. Pentru moment, presa din București, pornită în avangardă, jubilează că un stat artificial să năruie. Totuși, o acțiune militară românească împotriva Iugoslaviei pare prea penibilă ca să fie cu putință. Nemții anunță astăzi chiar că a ocupat Belgradul. Nu avem o hartă care să indice situația. Mai sunt poate unele puncte de rezistență iugoslavă, dar nu se știe în mod exact unde. Totul e desigur pierdut, în așa fel încât te și mircă ocupația totală în târzie. În orice caz, în câteva zile, totul va fi terminat. În Grecia, englezii încep să intre în contact cu englezii, oarecare rezistență eficace se afirmă, dar nu pot crede că ea va duce la consolidarea unui front. Tot ce se poate face acum în întreg războiul din Balcani este de a se impune nemților un mai mare efort și mai mari pierderi. Dar în niciun caz afacerea nu poate dura mai mult de o lună. Cred că cel mai târziu, la 1 iunie, chestiunea va fi în întregul ei lichidată, iar nemții vor fi liberi pentru o nouă acțiune. Berlinul anunță că trupele germane au înconjurat Tobrucul și, trecând mai departe, au ocupat Bardia. Iată-i dar pe nemți la frontiera Egiptului. Canalul de Suez devine obiectivul lor imediat. La Moscova, două fapte interesante, mai mult cu semnificația ascunsă decât prin ele însele. Protest oficial împotriva intervenției maghiare în Iugoslavia și pact de neutralitate cu japonezii. Un război germano-rus devine posibil. Nu am destulă energie să-i spun Matlenei că trebuie să-și vadă de drum. Îmi pare sincer rău că am consimțit joi noaptea să rămână la mine. A fost încă o noapte penibilă, ca în mai 1938 cu Zoe, cu deosebirea că de astă dată în niciun caz nu poate fi vorba de un amor. Dacă nu vreau noi complicații, inutile pierderi de timp și încurcături fără soluție, trebuie să tai scurt. Luni 14 aprilie 1941. Germanii sunt la Solum, unde au loc lupte dar între timp garnizoana engleză de la Tobruk mai rezistă. Nu cred totuși să poată rupe comunicațiile între trupele germane avansate dincolo de Bardia, spre Solum și bazele de aprovizionare de la Derna și Benghazi. Un război în Egipt, pe teritoriul egiptean, pentru Sidi el Barani, Alexandria și poate chiar Cairo, este acum o primejdie imediată, în așa măsură încât, probabil, generalul Wevel le va cere egiptenilor să lupte și ei. În Grecia, frontul anglo-grec ține încă, dar e aici un front propriu-zis. Mai degrabă aș crede că, dacă linia lor de apărare rezistă încă, este doar pentru că nemții nu atacă. Ocupați deocamdată cu Iugoslavii, pe care vor să-i lichideze în prealabil, amână poate pentru mai târziu atacul direct asupra frontului anglo-grec. Situația se cu momentul opririi germane pe Som, anul trecut, în mai, când, pornind atacul spre Dunkerque, au suspendat timp de două săptămâni acțiunea spre Sud. O clipă am putut crede atunci că Vaigan, notă, generalul Maxim Vaigan era comandantul suprem al armatei franceze, am încheiat nota, va consolida un front, care, se înțelege, s-a spulberat scurt, imediat după Dunkerque, știri neconfirmate că sârbii ar fi ocupat Durazzo, în Albania. Notă, numele italian al localității Dures, am încheiat nota. Lecturi bogate în sugestii în legătură cu Revoluția de la 1848. În ciuda dezastrelor militare care mă deprimă, în ciuda necazurilor personale care se adună, mutarea asta care se apropie, piesa continuă să-mi fie prezentă, ba chiar să mă amuze. Terminat azi, La femme a trant an. Din câte romane de Balzac cunosc, cel mai stupid. Miercuri 16 aprilie 1941. Obsedat de mutarea care se apropie. Casa asta pe care trebuie să o părăsesc, în care am locuit doi ani și jumătate, în care n-am fost știe unul Dumnezeu fericit, mi-a devenit totuși scumpă ca o ființă. Mă uit la lucrurile mele așa cum sunt strânse aici și am impresia că la un loc face ceva viu, o prezență. E o intimitate care se rupe, e o legătură care se desface, e încă o dată un moment din viața mea care se termină. Uneori îmi spun că n-am dreptul să mă las deprimat de atâta lucru. Suntem în război și a pierde o locuință comodă pentru alta mai puțin comodă sau chiar foarte incomodă nu e o nenorocire. Ba chiar restrângându-mă, aș putea spune că îmi reduc suprafața de lovire, că sunt mai puțin expus la lovituri, mai puțin vizibil, mai camuflat. Și, pe urmă, e o chirie mai puțin. Să spunem că aș fi putut plăti chiria acum, cu ce aș fi plătit-o în iunie. Când viața devine mereu mai amară și mai scumpă, când banii devin mereu mai puțini, cum vom reuși să o scoatem la capăt peste două luni, peste trei luni? Toți împreună, în antim, vom cheltui mai puțin. Vom avea mai mult timp de rezistență. Da, dar alte ori, seară mai ales, îmi spun că o poziție pierdută e o poziție pierdută, că renunțările sunt un fel de pantă înclinată și când pornești pe drumul lor, la vale, e foarte greu să recâștigi terenul pierdut. M-am zbătut până acum să rămân la suprafață, ca și cum încă nimic nu s-ar fi întâmplat. M-am zbătut să păstrez totul ca mai înainte și casa asta pe care o părăsesc este primul lucru pe care îl pierd. Nu mai urmăresc războiul din Balcani. La ce bun să-mi fac nervi pentru fiecare episod în parte, când în întregul ei toată chestiunea este definitiv jucată. Într-o săptămână, în două sau în patru, germanii vor fi stăpâni și în Iugoslavia, și în Albania, și în Grecia. Până atunci, ni se va spune seara că Durazzo a fost ocupat de sârbi, ca al altăieri, și se va desminți dimineața. Ni se va spune dimineața că toate armatele iugoslave au capitulat, ca ieri, și se va desminți seara. În Africa de Nord, situația neschimbată, adică foarte serioasă. De trei zile sunt în plin 1848. Citesc documentele Revoluției strânse în șase mari volume oficiale, cam 4.000 de pagini de rapoarte diplomatice, proclamații, manifeste, articole de ziar, scrisori. Pasionant și pitoresc. Cât de mult se pretează epoca unei comedii se poate vedea din amintirile colonelului Locusteanu. Dar documentele adaugă foarte mult peste tot ce cunoșteam sau bănuiam. Materialul e atât de bogat încât devine dios. Mă tem să nu mă las sedus de culoarea locală, de savoarea incidentelor, de hazul anecdotic al istoriei și să nu mă pierd. Metoda cea bună ar fi să cunosc bine epoca, oamenii, limbajul lor, faptele, dar pe urmă să scriu o comedie cu totul liberă de adevărul istoric. De altfel, rolul meu nu va fi un personaj real, ci cu totul inventat, jucând un rol de mâna a doua în Revoluția însăși. Joi, 17 aprilie 1941 cum să-mi explic faptul că astăzi, în plin război, cu atâtea vești proaste, cu atâtea griji și în plus cu obsesia mutării, pe care șase noapte am visat-o ca într-un adevărat coșmar, cum să-mi explic totuși că am putut avea o zi întreagă de exaltare literară, de febră, de nărăbdare, de curiozitate nervoasă. Dimineața când m-am sculat, am văzut deodată piesa mea ultima mea piesă, căci pe celelalte două proiectate le las deocamdată să se departeze. Dar am văzut-o cu o bruschețe, cu o urgență care nu mi-a dat răgaz nici măcar să mă spălca lumea. M-am așezat imediat la masa de scris și, dam am trei, am schițat scenariul actului întâi, dar nu deloc sumar, ci din potrivă, cu o mulțime de incidente și detalii. Abia pe urmă m-am îndurat să intru în baie. Actele 2 și 3 le-am schițat și pe ele tot dimineața, dar să înțelege mult mai sumar n am mai avut a stâmpări toată ziua și pe seară am revenit la manuscris, regăsind încă o dată teribilă bună dispoziție de a scrie de azi dimineață. Am făcut, deci, tot cu foarte mare bogăție de detalii, scenariul actului 2. Cred că mâine voi continua cu actul 3, pe care de altfel îl văd și acum destul de bine. Cred de asemenea că, dacă aș fi lăsat în pace, de cine? De viață? Aș putea scrie întreaga piesă în 3-4 săptămâni. Cumplit bombardament la Londra azi noapte cel mai cumplit de la începutul războiului. Sute de case distruse, spitale, cinematografe, teatre, mari magazine. Și totuși același sentiment decis de a rezista. From Greece, bad news. From Libya, not so good. Spunea Adina oricineva de la Londra. Vineri, 18 aprilie 1941. Vinerea mare, dar nu am sentimentul că sunt în vacanță și nu e sărbătoare pentru mine. Zi ploioasă, cenușie, timp care se potrivește foarte bine. Am continuat toată ziua lectura documentelor de la 1848. Păcatul lor este că sunt prea pitorești, prea amuzante și că, fără să vreau, mă las antrenat. Întrucât privește actul întâi, cred că nu mai e primeștie, căci e prea bine fixat și ca moment istoric precis, 10 iunie 1848, ziua atentatului contra lui Gheorghe Bibescu și ca scenariu. Dar actul 2, care se va petrece probabil în ziua arderii regulamentului organic, e susceptibil să primească multe adăugiri la scenariul schițat ieri și, aici mai mult decât oriunde, s-ar putea, dacă nu voi fi foarte atent, să mă las copleșit de material. Trebuie, de la punctul de plecare, să fie bineînțeles că nu fac o piesă istorică și nici măcar una de evocare istorică. Piesa trebuie înainte de orice să fie o piesă, adică să aibă o desfășurare proprie de fapte, independentă de evenimentele propriu zise ale Revoluției, în așa măsură independentă încât cu aceeași acțiune dramatică să se poată eventual scrie aceeași piesă plasată în altă epocă. În definitiv, nu țin să scriu o comedie a revoluției de la 1848, ci o comedie a revoluției, a oricărei revoluții. Și dacă m-am oprit la 1848, a fost și pentru farmecul epocii, dar mai ales pentru neașteptatele asemănări cu rebeliunea din ianuarie, ceea ce dă loc la un întreg joc de aluzii. Despre o acțiune dramatică mă tem că nu poate fi vorba. Nu e nimic suitor în scenariul plănuit. Ca și în jocul de vacanță, e mai mult o succesiune de incidente viu-angrenate decât o intrigă propriu-zisă. Mai mult chiar, ca și în jocul de vacanță, după actul 2, este o scădere de ritm, o încetinire a mișcării. Va trebui să fiu foarte atent aici. Experiența primei piese nu trebuie să fi fost inutilă. Un act 3 slab poate pierde un spectacol oricât de bine pornit. Din potrivă, un act 3 tare poate ridica și susține un spectacol chiar dacă primele două acte au lâncezit. Sunt mai puțin amețit ca ieri, va chiar mai sceptic. Dar ideea piesei îmi place și îmi dau seama că sunt în ea elemente fericite de teatru. Merg chiar mai departe și îmi spun că ar putea fi, la național, un mare succes. Tocmai de aceea îmi propun să mă potolesc, să nu mai vorbesc nimănui despre piesă. Am și vorbit prea multor oameni, Lenii, zisești, așa încât când va fi gata, dacă va fi cândva gata, să o pot eventual prezenta în mare taină teatrului prin altcineva, sub altă semnătură, eu păstrând un absolut anonimat. E adevărat însă că, fără o schimbare de condiții generale, semnată de mine sau de altcineva, piesa tot nu s-ar putea juca. Războiul în Iugoslavia e terminat. Trupe regulate care să mai lupte nu sunt. Încă o dată astăzi s-a anunțat capitularea tuturor trupelor iugoslave, dar de astă dată e probabil adevărat. Frontul grec din Albania a început să cedeze. Grecii au părăsit ieri climia, după ce, acum trei zile, părăsiseră Gorița. În Grecia, lupte grele și o continuă înaintare germană, nu prea rapidă, dar sigură. În Libia, oarecare oprire în loc. La Berlin, noaptea trecută, cel mai greu bombardament englez de la începutul războiului. Dar este o mare deosebire între cel mai greu bombardament englez și cel mai greu german. Nici din comunicate nu reiese că bombardamentul de la Berlin s-ar asemăna cu infernul de la Londra. Și totuși, totuși, duminică 20 aprilie 1941 o vorbă a lui George Bernard Shaw, citat de Frank Harris. I shall never have any real influence because I have never killed anybody and don't want to. Ce absurdă întâmplare amorul Matlenei Andronescu. După Nadia, care cel puțin avea scuza vârstei, Matlen, care nu mai are nicio scuză. Cu cea mai mare simplicitate, cu o totală bună credință, fără trucuri, fără cochetărie, fără cabotinaj, am încercat să o conving cât de mult să înșală. În Albania și în Grecia, retrageri continue. S-a evacuat Argirocastro în Albania, s-a cedat Larisa în Grecia, dar frontul ține încă. Seara, se confiscă aparatele de radio. Astăzi, prima zi de Paști, operația a și început fără niciun avertisment prealabil. Nu e o surpriză. Era chiar de așteptat. Dar lovitura mă deprimă încă o dată. Am fost destul de inconștient, destul de copil sau destul de irresponsabil ca timp de cinci zile să trăiesc cu proiecte literare, să mă las amețit de bucuria de a scrie, de a face proiecte, de a visa viitoare succese, uitând tot ce se petrece în jurul meu, uitând tot ce a fost, tot ce ne așteaptă, tot ce ne pândește mereu, mereu, mereu. Avem înaintea noastră o lungă vară care pentru noi va fi teribil de grea. În orice eventualitate nu poate fi altfel decât teribil de grea și eu mă pregătesc să o primesc ca pe un fel de vacanță. Cât de stupid pot fi uneori. Miercuri 23 aprilie 1941 Ultima zi în garsoniera mea. Vineri cel mai târziu trebuie să o predau. Mâine ne vom ocupa cu ambalatul lucrurilor, vineri dimineața le vom transporta. Pe urmă ne vom sili să ne organizăm de bine de rău o locuință în strada Antim. Am încă momente de tristețe, de regret, dar trece și asta și mă voi obișnui. M-am obișnuit eu cu suferințe mai mari, mai adânci. Toată după masă am petrecut-o punând ordine prin hârtii, manuscrise, scrisori, fotografii. Un fel de bilanț și peste toate un sentiment de cenușă, de viață pierdută, dezbatere inutilă. Războiul ăsta cu angoasa lui permanentă a acoperit vechile mele nefericiri personale și le-a făcut să treacă în umbră. Dar când mă apropiu, iar de ele dor încă. Într-un fel, printr-o substituire de nenorociri, războiul m-a depărtat puțin de mine și de oribilele mele taine. Ba chiar mi-a dat rațiune de a trăi și de a aștepta, eu care de atâția ani nu mai am nimic de așteptat. Și totuși nu vreau să plec de aici cu capul plecat. Vreau încă să sper. Vreau încă să spun și să cred că mai sunt șanse de scăpare și că cel puțin lucrurile care pot fi reparate vor fi. Îi spunem și lui Zoe, care a fost aici ca să petrecem împreună ultima zi în casa asta, în care am petrecut-o tot împreună și pe cea din tâi, îi spuneam că am uneori anumite buffet de vitalitate. Contez pe ele chiar dacă sunt intermitente. Ce mai pot face de aici încolo ca să nu sombrez, voi face și dacă plec de aici, fie într-un ceas bun. Joi 24 aprilie 1941 Ultima noapte aici, în casa asta din calea Victoriei, unde nu mai sunt la mine. Mă culc printre lăzi de lemn, printre mobile răsturnate, printre mormane de hârtii rupte. Mă gândesc că aș putea pleca din București, din țară, din Europa, cu un par de siu și nimic mai mult pe mine, dar e așa de complicat să mă mut din calea Victoriei în strada Antim. Patru zile de când nu mai am radio, mă simt parcă mai singur, mai dezorientat, mai lipsit de sprijin. Vocile familiare de la Londra erau parcă voci de prieten și mi-e greu acum când le-am pierdut. Abia seara am putut asculta la Alice un buletin englezesc. Veștile sunt mereu mai proaste, dar cel puțin pentru mine nu neașteptate. așteptate. În Grecia, armatele din Tesalonic și Epir au capitulat. Războiul din Albania e sfârșit. Guvernul grec și regele retrașe în insula Creta. O rezistență în Peloponez, chiar dacă armatele ar putea opera o retragere ordonată, nu e probabilă pentru multă vreme. În zece zile, cel mult, Hitler va fi liber pentru o nouă lovitură. Spre Franța și Spania, având ca obiectiv simultan flota franceză și Gibraltarul, spre Turcia, spre Suez... Toată lumea vorbește despre un război iminent contra rușilor, dar eu nu cred, Hitler nu le va face această plăcere englezilor. Vezi ce bună e politica generală? Te face să uiți micile și marile tale mizerii proprii. Marți 6 mai 1941. De când sunt în timp, singura mea plăcere, singura mea bucurie este să întorc dimineața foaia de calendar a mai trecut o zi, dintr-o scrisoare a lui show către Frank Harris, din biografia pe care încă n-am terminat-o, fiindcă o citesc cu prea mari întreruperi. What was wrong with Frank Harris? Wasn't he a Jew? Or a financial blackmailer journalist? Or another Verlaine? Or a German spy? Or something? Apropo de naivitatea celor care așteaptă de la o victorie engleză sfârșitul definitiv al antisemitismului. Traducere ce e în neregulă cu Frank Harris? Nu a fost evreu sau gazetar de scandaluri financiare, sau un alt verlen sau spion german sau ceva. Revenim la text. Dintr-o scrisoare a lui D.H. Lawrence în 1913, după terminarea unei piese de teatru pe care tocmai o scrisese. I enjoy so much writing my plays, they come so quick and exciting from the pen, that you mustn't growl at me if you think them waste of time. Îmi place atât de mult să-mi scriu piesele, vin atât de iute și pasionant din Condei, încât nu trebuie să mă bombăni dacă le crezi pierdere de vreme. Joi 8 mai 1941. Războiul din Grecia e terminat de vreo 10 zile. Suntem, desigur, în ajunul unei alte ofensive germane, fără să știm încă în ce direcție. Turcia, Gibraltar, Alexandria, Tunis, Algeria și Maroc se va decide, desigur, foarte repede. Până cel mai târziu, 15-20 mai, vom avea știri. Chiar izbucnirea unui război cu rușii nu mi se mai pare astăzi absolut exclusă, deși încă rămâne, dintre toate perspectivele, cea mai puțin probabilă. Luna asta, mai, nu va trece fără evenimente. Terminat în fine biografia lui Shaw, de Harris, nicio dificultate de lectură, citesc amestecat aproape exclusiv englezește, Ruskin, Shelley, ba chiar Shakespeare. Am încercat The Tempest și a mers oarecumva mai ușor decât m-aș fi așteptat. Ce-mi lipsește mai mult e casa. doctorul casei mele din calea Victoriei. Mă gândesc la ea ca la un om pierdut. Aici, în antim, mă resemnez, dar nu pot spune că mă obișnuiesc. Mă consider într-un provizorat din care nu știu când am să pot ieși. Încerc să o descurajez pe Matlen Andronescu și nu îi zbutesc. Va trebui, poate, să fiu mai răstit, mai ferm. Poate chiar, dacă altfel nu se va putea, brutal prea plictisit ca să notez aici delicioasa întâmplare de săptămâna trecută cu doamna Mateescu. Am povestit-o de câteva ori ca pe un scenariu de comedie și mereu cu mare, mare succes. E așa de amuzant încât pare născocit. Sâmbătă 10 mai 1941. Un an de la năvălirea nemților în Belgia și Olanda. În dimineața de 10 mai 1940 nimic tragic, nimic definitiv nu se întâmplase încă. Drumurile erau deschise pentru orice și pe urmă a urmat anul ăsta groasnic pe care îl comemorăm azi, puțin uimiți parcă de faptul că mai trăim totuși, că mai credem, că mai așteptăm. Ier și azi, grupuri de oameni în fața brutăriilor închise, în așteptarea pâinii. Strigăte, bătăi, murmure și peste toate un fel de obosală stupidă, imagini vechi din Brăila de la 1917. Indicii de un nou acord germano-rus. Rușii fac probabil mari concesii, dar nu se știe ce fel anume. Duminică 11 mai 1941. Fric și ploaie, primăvară umedă, rece, dar de la fereastra mea, de la loptelea și ploaia era frumoasă. Azi dimineață scurtă vizită la muzeul Simu, unde n-am mai fost de vreo 15 ani. Mi-e greu să stau în casă și atunci umblu pe stradă, fac vizite hoinăresc. Între sute de tablouri de duzină semnate de diversi pictori obscuri, cele 10 sau 15 tablouri interesante se pierd. Un peisaj de Renoir, două-trei pânze de monet, un polsiniac, câțiva luchieni, restul brica-brac, pompos, demodat, academic, prăfuit, de cele mai multe ori stupid. Și asta se cheamă primul muzeu de artă din București. Citesc mereu documente de la 1848 și mă mai gândesc uneori la piesa mea, dar fără plăcere, oarecum din obligație, ca și cum aș fi făcut un fel de contract cu mine să scriu piesa asta. Și poate cine știe, poate că într-adevăr am să o scriu cândva. Nici azi n-a izbucnit noua ofensivă germană pe care o așteptăm din zi în zi, din ceas în ceas. Suntem poate într-un interludiu diplomatic, e plauzibil un acord cu rușii, dar pauza nu poate dura prea mult. Cu mare greutate, sculându-se cu noaptea în cap și făcând coadă la brutărie timp de două ore, servitoarea noastră a reușit să cumpere astăzi o pâine, una singură. Marți 13 mai 1941. Rudolf Hess dispărut. A fugit cu un avion sâmbătă-noaptea. Notă. Adjunctul lui Hitler în conducerea partidului nazist. A fost reținut de britanici până la sfârșitul războiului. Judecat și condamnat la Nürnberg alături de ceilalți lideri naziști. Am încheiat nota. Partidul Național Socialist dă un comunicat anunțând că 1. Hess suferea de o gravă maladie cerebrală. 2. I se interzisese de către Hitler să se urce în avion. 3. Trebuie considerat pierdut într-un accident. 4. Aghiotanții lui sunt arestați. Prima presupunere logică, sinucidere, a doua asasinat, dar nu e adevărată nici prima, nici secunda, totul e mai senzațional și mai fantastic decât orice ne-am fi putut imagina sau crede. Hess se află în clipa aceasta în Anglia. A zburat singur pe bordul unui Messerschmitt, până în Scoția, și s-a aruncat cu parașuta undeva lângă Glasgow, unde imediat s-a prezentat autorităților. Mai mult deocamdată nu se știe. Comedia începe cu o lovitură de teatru cum n-a mai fost. Nici Sardu, nici Arnold și Bach n-ar fi mers atât de departe în cea mai absurdă dintre farse. E literalmente neucitor, Câteva clipe suspenzi orice judecată politică și contempli stupefăcut faptul în sine. Vineri 16 mai 1941. O văd pentru a doua oară pe Nina Eliade, în cele patru săptămâni de când e în București. Luni dimineața va pleca împreună cu Giza, cu avionul la Lisabona, unde o așteaptă Mircea. Anul petrecut la Londra a schimbat-o puțin. Îmbrăcată simplu, englezește, vorbind cu oarecare siguranță personală, ironică, rezervată, E's. Dar, după primele 15 minute, redevine vechea Nina pe care o cunosc, fată de treabă, cam simplă, repetând cu respect lucruri spuse de Mircea. Ce e amuzant e că, venită de la Londra și stârnind prin acest simplu fapt curiozitate, a fost aici la București un adevărat personaj, căutat, întrebat, citat. Împovestește cu degajare ce a spus mareșalului Prezan, ce a întrebat-o șeful Marelui Stat Major German, ce a convorbit cu Ministrul Propagandei, cât e de departe Biata Nina Mareș din pasajul imobiliara. Dintr-o dată cei 10 ani care au trecut de atunci se deșteaptă în amintire. Sunt distanțe mari de măsurat între aceste două imagini, Nina de atunci, Nina de acum, ca în deschizătura unui compas. La Londra au avut 120 de lire pe lună, cam jumătate de milion de lei la cursul actual. La Lisabona, unde Mircea e secretar de presă clasa I, are 12.500 escuderus. Nu știu cam ce reprezintă, în orice caz foarte mult. O călătorie cu avionul prin toată Europa nu e un lux de funcționar. Dar Mircea, spune Nina, nu e mulțumit. Muncește ca un rob la legație. E dezolat că nu poate scrie, își risipește geniul în lucruri mărunte. Ar prefera să revină în de 43, fără bani, dar liber. În plus, uneori îl bate gândul de a lăsa totul baltă și de a se retrage într-o mănăstire. Ar vrea să se călugărească. Am încercat să o liniștesc. Să n-aibă grijă. Mircea nici nu se va reîntoarce în de 43 și nici nu se va călugări. Cel puțin nu deocamdată. Sâmbătă 17 mai 1941. Afacerea Hes rămâne încă în sensațional. Aspectul ei politic continuă să fie misterios. Supoarea nemțească a mers până la cele mai comice manifestări. În trei zile au fost lansate și retrase câteva explicații oficiale. 1. Că Hess e nebun. 2. Că fuga lui nu are nicio importanță, dat fiind că el nu deține niciunul din secretele Reichului. 3. Că el nu va dezvălui nimic englezilor, căci el poate fi un idealist utopic, dar în niciun caz un trădător; 4. Că el a fugit la Londra numai pentru a-i preveni pe englezi că au pierdut războiul și că ar fi bine, deci, să ceară pace. În materie de buraj d'Ucren, n-am citit niciodată lucruri mai năzdrăvane decât în cazul Hess. Politic vorbind, pare plauzibilă presupunerea făcută din primul moment și pe care băiguielile de nebiste le confirmă în oarecare măsură că fuga lui Hess indică un conflict intern german pe tema acordului cu rușii. E mai mult un simptom decât un eveniment. Consecințe directe imediate nu sunt de așteptat. Războiul e în continuare. Cazul Hess, punându-l pe Hitler într-o situație atât de penibilă din punct de vedere propagandistic, poate cel mult să precipite acțiuni militare, care oricum erau în pregătire. Din zi în zi, din ceas în ceas, acțiunea germană pe care o așteptăm de la 1 mai e posibil să se declanșeze. Acum și direcțiile sunt mai limpede de desenate, spre Gibraltar, spre Irak, spre Suez. Acordul cu rușii și acordul cu Franța par gata încheiate. Amiralul d'Arlan se arată dispus să semneze orice. Presiunea americană asupra guvernului de la Vichy nu va reuși să-l oprească acum în ultimul moment. Le jeu sont fait. Englezii au reocupat ieri Solum. Dacă nu vor avea să suporte și un atac german dinspre Siria și Irak, atunci ar fi în stare să refacă din nou cu succes bătălia din iarna trecută pentru Cirenaica. Aderca, văzut al altăieri, regretă moartea lui Codreanu. E convins că el, Aderca, ar fi reușit să obțină de la Codreanu un regim bun pentru evrei. Crede că, pentru legionari, e o carte istorică. Regretă că Garda era antisemită. Fără de asta, s-ar fi înscris acolo. Regretă că nu l-a cunoscut pe Codreanu, care era o mare personalitate, ca Sara Bernard, ca Goga. Îl crede pe Hitler o minte genială, egal cu Napoleon, ba chiar mai mare. Luni 19 mai 1941 a capitulat ducele de Aosta, la Amba Alagi, comunicat spectaculos de ambele părți. Mai rămân în Abisinia două ultime puncte de rezistență, la Gondar și în jurul lacurilor din sud, dar războiul abisinian propriu-zis e terminat. La Solum, atacuri și contraatacuri, poziții ocupate când de unii, când de alții. De ieri avem cartele pentru pâine, zahăr, ulei, carne. Intrarea lor în vigoare se va anunța mai târziu. Rosetti înlocuit la editura fundațiilor cu Caca Prostea. Notă. Porecla în mediile literare a esteticianului de Caracostea. Am încheiat nota. Adăos la nota aderca de sâmbătă. Afirmă că Dumitru Groza, lider legionar, și Trifa, Notă, Viorel Trifa era din 1940 președintele Uniunii Studențești Creștine de Orientare Legionară, am încheiat nota, sunt comuniști și se află la Moscova. Asta pentru a lămuri competența lui politică. Marți 20 mai 1941. Camil Petrescu mă scoală dis de dimineață ca să-mi comunice la telefon că, analizând potrivit metodei lui, comunicatul german privitor la chestia Hess a stabilit că Hess nu a fugit, ci a fost trimis. Nu e vorba de o evadare, ci de o misiune. S-a dus să propună pace, cel puțin pentru ca astfel să provoace confuzie la englezi. Războiul încă n-a intrat într-o nouă fază. Suntem încă într-un moment de pauză care ia parcă prin lungime și prin lipsă de activitate aspecte de armistițiu. Oarecare escarmușe la Solum și Tobruk, oarecare zboruri de recunoaștere în Germania și Anglia. De câteva zile nici lupte, nici mari bombardamente. Trecem printr-o fază diplomatică a războiului. Toată lumea pare să trateze: nemții cu francezii, cu turcii și cu rușii, americanii cu japonezii și rușii, rușii cu japonezii, englezii cu toată lumea. Atâtea conversații diplomatice într-un moment de suspendare parcă tacit consimțită a războiului determină pe unii să vorbească despre eventualitatea unei păci neașteptate. E o glumă. Războiul ăsta nu se termină cu formule tranzacționale. Il va du Miercuri 21 mai 1941. titul de vechi. Plimbare cu mașina lui la șosea ca să-i văd casa. Admirabilă vilă englezească cu ceva de chalet elvețian privită din afară. Camere mari, ferestre imense, o lungă sală de gimnastică, două dormitoare, un living room spațios, o sufragerie suspendată deasupra living room-ului. La toate astea, i-am spus eu, e neapărată nevoie de o bună ordine europeană. Nu eu știu dacă a înțeles exact ce voiam să-i spun, în orice caz a zâmbit. De vechi crede și el că Hess a plecat cu o misiune din partea lui Hitler. Războiul ăsta nu se termină decât cu o pace de compromis. Nici Anglia, nici Germania nu pot și nu au interesul să se nimicească. Vor cădea foarte repede la o tranzacție. În cel mult două luni avem pace. I-am spus cât de superficială mi se pare o asemenea judecată. Suntem îmbarcați într-o mult mai complexă catastrofă. Pace de compromis e o formulă care începe să circule. Mi-o repeta astă seară aproape în aceiași termeni, Timuș. Dar nu vom aștepta prea mult până se va vedea lămurit că războiul ăsta nu glumește. Dar până acum a glumit. Germanii au declanșat de ieri un anatac aerian cu numeroase aterizări și lansări de parașutiști în Creta. Nu avem informații suficiente, dar se pare că e o afacere în stil mare. Duminică 25 mai 1941 Abia azi, după cinci zile de luptă, comunicatul german vorbește despre ofensiva din Creta și anunță că s-au stabilit în partea occidentală a insulei. Comunicatele engleze pregătesc și ele, mai mult prin tonul redactării decât prin informații propriu zise, vestea ulterioară a înfrângerii. Luptele continuă cu îndârjire, dar din moment ce nemții au reușit să ocupe ferm opoziție și din moment ce au măcar un singur punct de coastă liber pentru debarcare, cucerirea Cretei devine aproape inevitabilă. Vor fi lupte, vor fi rezistențe, vor fi poate întârzieri, dar partida e jucată, așadar e făcută dovada că o debarcare e posibilă. În Groenlanda o luptă navală importantă. Englezii pierd un vas de linie, 49.000 de tone, circa 1.400 de marinari, dar și bătălia din Creta și cea din Groenlanda nu sunt încă decât momente prealabile. Marea tentativă germană de a câștiga definitiv războiul va urma probabil în iunie, iulie, august citit de Vertreibung der Juden aus Spanien, de Valeriu Marcu. Notă. Valeriu Marcu, 1899-1842, eseist și istoric de limbă germană, originar din București. Cartea la care se referă Sebastian apăruse în 1934. Am încheiat nota. Vei căuta aceeași perioadă în Nov, acolo mai pe larg tratată. Fără alte calități decât de expunere simplă, naivă, Valeriu Marcu reușise să fie în Germania un glansender historiker und essayist. Îmi spun că dacă în 1929, în momentul plecării la Paris, aș fi avut o mai exactă vedere a lucrurilor și m-aș fi decis să plec în Germania, Anglia sau Statele Unite, sau chiar Franța, nu pentru a face oarecare studii inutile, ci pentru a învăța perfect una din cele trei mari limbi cu hotărârea bine deliberată de a lucra în ea, Astăzi, în loc să fiu un fost scriitor bucureștean, aș fi fost, poate în Anglia sau America, un scriitor viu, scriind nu pentru 3.000 de cititori, ci pentru 30.000. AB îmi propune să traducă în englezește de 2.000 de ani, pentru o eventuală tipărire în America. Nu, nu, chiar dacă planul nu ar fi fantezist și este grozav, încă n-aș primi. Nu mai am nimic cu cărțile pe care le-am scris. În măsura în care mai pot face proiecte de viitor... Sunt prea trist sau obosit, prea sălciu, mă gândesc la o plecare după război pentru a încerca să fac undeva, într-un mare oraș, piesă de teatru și scenarii de cinematograf. E o meserie pentru care mă cred potrivit și nici nu o iau altfel decât ca pe o meserie. În fond, suntem noi evrei de un optimism copilăros absurd, uneori inconștient. Este poate singurul lucru care ne ajută să trăim. În plină catastrofă încă sperăm. O să fie bine, spunem mereu în bătaie de joc, dar de fapt credem cu adevărat că o să fie bine. Și eu însumi, eu cel mai puțin îndreptățit să sper. Valeriu Marcu observă just. Diese Evic geschlagenen sind for ihrem Schicksal die evig optimistischen. Sie glauben immer, es könne nicht gar zu schlimm kommen. Traducere. Acești permanent năpăstuiți sunt în fața sorților mereu optimiști. Ei cred mereu că nu va fi prea rău. Prima măsură luată de Caca Prostea la fundație, scoaterea capitolelor privitoare la scriitorii evrei din istoria lui Călinescu, care se afla sub tipar. Notă. Istoria literaturii române a apărut totuși în întregime în același an. Sebastian era nemulțumit de felul cum era apreciată opera lui în cartea lui G. Călinescu. Am încheiat nota. Nu m-am gândit mai de aproape și n-am încercat să-mi analizez ciudatul sentiment de satisfacție cu care am primit acestea. Fapt e că am râs sincer și că, fără să știu de ce, am considerat că mi se face un serviciu. Miercuri 28 mai 1941. Cuirasatul german Bismarck, care reportase sâmbătă Marea Victorie de lângă Groenlanda, scufundând cuirasatul Hood, a fost la rândul lui scufundat azi dimineață după o cursă dramatică de patru zile. Fulgerătoare replică engleză. Telefoanele n-au mai contenit azi dimineață ca să transmită vestea. Rosetti, Matlen, Aristide. În Creta, lupte grele pierderi mari. Sâmbătă, 31 mai 1941. Luptele din Creta vor mai continua o zi sau două, dar insula pare de pe acum pierdută. Capitala, Canea, a căzut ieri. Englezii se retrag și probabil încearcă o reembarcare. Școlile urmau să fie deschise până la 20 iunie. Un ordin urgent al ministrului scurtează însă termenul până la 14 iunie, când totul universități și licee trebuie să fie terminat. De ce? se întreba azi toată lumea cu îngrijorare. Se vorbește din nou despre mobilizare și circulă iar zvonuri despre un război cu rușii. Am impresia că e o nouă farsă. Joi seara, reuniune la Tudorvianu, Curalea, Papilian, Pipide, Eugenionescu. Notă. E vorba despre Dionisia Pipidi, istoric al Antichității greco-romane. Am încheiat nota. Lungă discuție despre Nae Ionescu, care pentru Ralea și Vianu nu era decât un stâlp de cafenea, un bărbier, un farseor, un șef. M-am amuzat să le spun că pentru mine Nae Ionescu era diavolul. Duminică, 1 iunie 1941. Așadar, primăvara. Primăvara 1941, de care ne temeam atâta și care ni se părea că poate aduce noi catastrofe, dacă nu chiar catastrofa finală, s-a terminat. Et pourtant, nous sommes encore là. Trăim încă, suntem încă în picioare. Nimic ireparabil nu s-a întâmplat. Mă întreb dacă într-adevăr a trecut ușor sau dacă, pentru că suntem la capătul ei, avem impresia înșelătoare că, la urma urmelor, a fost suportabil. Totul e vai suportabil. Poate că dacă la 1 martie cineva ne-ar fi spus că în cursul primaverii va fi ocupată Bulgaria, va fi nimicită Iugoslavia, va fi reocupată Cirenaica, va cădea Grecia și va izbuti de barcarea în Creta, perspectiva atâtor înfrângeri ni s-ar fi părut dezastruoasă. Acum însă, când toate s-au întâmplat, parcă au pierdut din importanță. În fond, mereu și mereu, singurul lucru care contează este să rămânem în picioare. Atâta timp cât Anglia nu capitulează, e loc pentru speranță.